よっぽどペンダココレティアマカラハヤ、カティカ、シェヤナネ、セミヤビリヤピリ。モングウェトナババヤトゥナコシクルナガリビシャガティカマカラハヤ、エボトゥアナコトタイリシャガティカファーマカティカジナヤシュンコモズウェトゥ。メン。 Dugumpendwa tulweza kuwagalia mabu makokosu kuvunja agano la milele shemu ya kuanza na leo katika shemu amawamu ya pili, ampendwa、um, katika maathayo ma ishina na amustari wakuanza tulwai kusoma maridi kumatakatifu kwa sabato imekuisha maria mwa nakwenda kaburini siku ya jumapili na hakuna kusali pale, aiavelle vile katika biblia nzima mafungu yana otaja siku ya kuanza au jumapili yakomana na ntu. Ebutu yanguali ya eka makati kama mfungo haya imetajua neno sabato au shikuu yako pumzika au mungu alibariki na kuitakaza shikuu yoy. Madai yeshi na nane mradi wakuanza imesema sabato imekuisha. Maryamu ana kuenda kaburini shikuu yajumapili na hapa、uh, wajeshemakama kuna kushali. Andiko la pili na Mary ko kumi nchini mradi wakuanza na wapili na shema. Walikuenda kaburini kumpaka yesu mafuta na hapa ndo umpenwa walikuenda hekaruni kufanya nini? Walekuenda hekaruni ilikuwa iama kuuweza kumpaka Yesu mafuta na hapa kurejamba lakusali lemesongumuzi wa hapa kuele la jambao linalo julikana kama kusali katika shi kujaju mapili vile vile alijia tajua hapa katika maandiko haya matakatifu aibu shi tuweze kuwagalia a wamu ya tattoo inaschemea mariko hiyo hiyo kumi na shita mstari ni watisha inaschemea kufuoka kwa Yesu Yani Yeshu akafufuka, ana sungumzia kufufuka kuwa Yeshu mpendoa. Na hapaje wame taja gusale hakuna gusale. Luka Ishiri na ine mustari ni wakuanza na aiyo inasichema namna gani? Luka Ishiri na ine mustari wakuanza mpendoa atusoma pamoya na aiyo ukieneli atusoma inasichema walikuenda kaburini kumpaka Yeshu mafuta.、Eh -eh. Wavyoni kusichema namna gani? Hapa walikuwa na kupaka Yesu mafuta, wa meso kumzia mamba ya kushali la, kwa hivyo hapa akuna kushali vile vile. Yohana ishirini unstari wakuanza na sema walikuwa na kaburini, wakakuta Yesu amekufa, kwa hivyo kunakushali hapa la, hakuna kushali. Ishirini hiyo fungu ni tish, kuminatisha na ayo inasuchema Johane Wanafunzi walijifungia ndani kwa ajili ya haofuja wa ujahudi Mana ulikuwa na wapa kuwa hawa ujahudi. Wenda wa ujahudi Weenda wakawa uwa Weenda wakawatafuta waka na kumaliza maisha yao kwa sababu Yule ambayo walikuwa na muamini Alikuwa amekufa Nduhu mpendwa Eli jambo vile vile ni msunguzi wa hapa, na halisi nashema kuwa walikuenda wakajifungia. Kwa hivyo hapa atuja msunguzi ya atuja ambiki wawanawa usali. Ni kushema kuha vile vile hapa hakuna kusali. Yani womefunga milango tena na hofu. Kwa hivyo hakuna kusali. Matendo yamitume ifirini muustani ni wasoma, elekuhamukutanu kwa ajili ya kuagana na Paulo. Kwa hivyo kule katika kitabu cha matendo ifirini. Ilikuwa ni mukutanu mukuba, na huu mukutanu ulikuwa ni ajili, ni kwa ajili yako mwaga, ah、uh, Paulo, waivyo, ai kwa shikui yaibara. Ajabashi fungo la micheo wa sabui ya majuni yaleo. Tunasungumzia kutoa kuri tu wa kwanza, ah kumi na shita mstari wa kwanza hariri wainne. Wakurintwa wakuanza wengine kustoma, akuchanga micheango kwa ajili ya wakristo walio kwa kwa shid na shida, nilo jamboli na shu, ushughulikia、uh, wapa, nilo jamboli na ushughulikia wapa, kwa ifu wapa vile vile atujambi wakama kuhupwa na awamu ya kusali. Kuifyo jambo lilinahusu kumuzimu ampendwa, katika pepe liliamafungu ya haya, yametaja ya siku ya kwanza aujuma pepe, hayonimafungu manane tu, ambayo katika pepe lilizima, yametaja siku ya juma aijuma pepe. Lakini vile vile siku hi ya kwanza ya juma, aijataja kama siku ambayo ilikuwa ni siku ya ibada amai mbeba delicio. Ampendwa. Hakuna akumbukumbu katika Bibliya juu ya kutoanzisha kujuma pile. Hakuna maali na posema kuwa Mungu alibariki. Hakuna adabu hata uzi poitunza hii shikuku watu naonga pani si poitunza nini kita kuwa akuna adabu. Mungu a a a a, a kuivu Mungu hakubadili amri yake kuwa sababu ye ye abariki. Pendoa. Ah、uh, tusipoi tunza ishiku yajumapili akuna adabu utapatiwa kwa sababu mungu haja badili amri yake na ye ye abadiliki tumeona wazikuwa watu waliendelea kukumbusha、uh, kukumbusha juu ya kutunza shikuku hi taka tifu ambayo ni shikuu ya sabato na mbaka wakati wa Yesu ahaku、uh, ahaku kuanashinda yote mitume. Awaku wanatatizo, hatamu tume paulo na yeye, muto me wamuisho alijua shapato ni jumamosi. Mchefu kwa yalianza tu mara mtume walipokufa. peno aniga penda guruoria kuwa hata mitume wakiwahaye hata unpe mitume wamushi na ujulikana kama paulo、uh, wamushi yeye mgenye walijua wa kuwasabatu ni jumba mushi majafu kueleanza tu mara mitume walipokufa badili kuhili alikuufanyika mara moja leleanza pole pole mbaka mabo yalipokuwa mbego hii yako badlisho kuwasabatu elipopandu kumara yakuanza huko rumi umpendoa wapagani waurumi walikuwa na kanuni yakuademia shiku iliyo kwenye itwa oshti out. Yani shikuo hii ilikuwa nayo tooster ndio ilikuwa shikuo ya kuabudiwa shiku sana shikuo ilikuwa na enzi wasana na waruma wa enzi zile walikuwa wakiyademiesha shikuo hii kwa sababu miungu yao miungu yao yani ya warumi、e, walikuwa wakiyademiesha shikuo hii kwa sababu miungu yao walikuwa anarudi baada ya wakati wa baridi mpendo kuna wakati ambapo kulikuwa na baridi jinsi ambapo yahapa kuna kuwa na wakati mwingine kuna kuwa na baridi hapa Kisha unaona baridi naenda kurudi tena Wakati huo katika shehemu zarumi Yani zaroma Kulikuwa ni baridi kubwa Lakini wakati ambapo miungu yao ilikuwa inarudi Bahada ya wakati huo wa baridi Ndipo ilikuwa shiku ya kwabudu kwao Hivyo wapagani walitukuza siku hii ya jumapili Ambayo ilikuwa inaonyesha kuleta uhai ndani ya viumbe Kuanini, wakati uompendwa, wabaridi mimi ilikuwa inachipokata na baada ya kutokeaji juu, ifyo. Kupagani walitokuza shikuhie kwamba sababu ile kwenye nanyeja kuleta kuleta uhai ndani ya vyombo, yani mimi a kuchipoka tena. E kwenye vyobada yako toka juu, mimi a kuchipuka. Maadamisha yashikuhie yalifani kama mara moja kwa mwa k, iliyadamisha shikuhia jumapili ya kuanza ya kuandamana mwezi mara mimi a ile poanza kuchipoka tena. Kupagani waliyendelea kudamisha shikuhie Badala ya shikui ya pachaka, ambapo yani yambayo ilikuwa ni shikui ya kumi na ene yamwezi wa nisani. Kwa hivyo mpendoa, badala yehuko seme mzarumi, watu waliendelea kuadimisha shikui ya ufufu yani jumapiele. Ililifu watu na kuandamana na mwezi wapaschaka, mara moja kuwa mwa kampendo ukikumbuka. Mabuhi ya yali tokia kuanza mwa kwa elfu、uh, wa miamuje lakumi na tano hadi mwa kwa miamuje shini na tano ada yani adi ana domino kuivu waze walio baki kani sana mpendo baada ya mitume kufa waliyendea kubishana juu ya shukumbi ilizizi lakini hakuna aliyekupata likushiruhu kuivu wakati wa pius wakuanza piu si wakuanza lipokuwa skaff katika kule rumi kuanzia muaka arubaini na shita hadi muaka miamuja hamsini na shaba maamaya kehemash aliandika kitabu ambacho aliweka habari humo kuamba malaika wabuana alikuja kuake na gumamuru kuwshikuya kuademi shaua kuwa ista ifanyike shiku ya buana yani jumapili hakuna hakika ya kitabu hiki mpeno na vile vile ninge penda kukumbusha kuwa a、uh, ahakuna、uh, uh, haki kaka kita, lakini kuakusema hivi kuli faania kuademiisha kuwa ista siku ya jumapili onekana kama amri kutoka na miguu ni kwa sababu alisema kuwa malaika alimtokia. Victor wakuanza na aye aliwaza kutoa amri kwa makani sime ingi juu ya swala hile la jumapili. Maaskofu Wazeyo na watu walikuwa wameushika walimuomba Victor aweza kufikiria wamuziwa ktena wa ajili yewasalamana umwajwa wakinisha baada na umoja watu wenda kaka wakinisha kumupendoa kupinga kwa Polycrate kuli kwa na anguvu na akamuka, a, a, a, akamukumbusha Victor kwa hata aweza kutoishwa na maneno tu lakini itabidi wamuti mungu kuli kwa wanadam jambo hili. Ali kupata ufumbuzi, liliyendelea katika halia mapishano mpendo wa, kati kwa wakatuo, katika, wakatu. katika mvukutanu wa mashauri huko Arbes, katika muaka miata tu nakumi na ina AD, ili iliyoitishwa na Constantine, ili yamuri watea mpendo kwa watu wote. Wawe nzetu kuitunza siku hii yoyoyajumapiele siku hii yoyeleze wa katika mukutanu wa mashauri uko nikiya katika muaka miyata tuishurina tano kunama mboga pa kuwa wakasema wakamu na wakashauri ana wakasema sasa itakuwa nijumapiele. He Ilifanya kazi hii kuwa yamana zaidi Badai, wazo lilingizwa kuwa shiku hii ya jumapili ya dhimishwe Kwa sababu buwana alifufuka Ok, ilikuwa ninjia ya kufanya watu kukubali ibada ya kipagani Katika wakati hukuwa enzi za arumi Mpendwa, jumapili iliendelea kupewa heshima Na sabato ya mungu ilizidi kusahauliwa. Wakristo wakaanza kuchanganyikiwa kwani waliambiwa kwa adhemishe jumapili ilikuwa ni lazima. Wa ajili ya ufufuwa wa Yezu ingawa haikuwa na mandiko yoyote katika Biblia. Wapagani waliendea kwa adhemishe shiku yao ya jua yaani Sunday na kuipa heshima. Shiku hiyo. Waliyamini miungu yao elirudi na kuleta uhai tena vile ambavyo ni mekuambi a hapo awali kusobabo wakati wa wabaridi ulikuwa keshia keshia ijaani ulikuwa metimia au、uh, mekameleka mana ya kuanza siku hii ili kuwa shikuyakazi na kufuria imba kumfalme、eh, nikipe na kukurudia tena kwa, kwa mara ya Siku hii ni kuamari ya kuanza shikui ili kuwa ni shikuyakazi na kufuria imba kumfalme konsta tine alipotoa amri ya kuacha kufanya kazi katika shikuyaju ampenwa watu walishanga yani shikui watu walikuwa nakujia wanafanya kazi kamaka waida lakini nikuwa shababu watu walisherekea wakufuria baka konstantina kashema hii siku kazi zifanyu mufahamu huyu alifaulushana kuunganisha au Kristo naopagani alipotangaza amri ya kushika jumapili katika miaka miada tuishirini na moja ad three twenty one ad ana domino alikuwa、uh, kutimiza kunapiu leo taberewa si hivyo tu hata aliwenza kuengiza ibada ya masanam kwenye makinisha ambayo ni kichume kinyume cha amri ya pili ya mungu Badala ya mashonamu ya wapagani Wajaza makanisha na mashonamu Na watumishu wa mungu walio kufa Yaani ukimuanamusha Wanaleta mchoro wa Musa sana mpyamusa wanaibu kakaole kwa sababu Musa yuko katika Biblia M Musa nimutumishiwa Mungu wavyoogashema ebutulete wimutumishiwa Mungu tumweke ndani yakaniisha maambayo yakanzia kuarebika vile vile nikipenda nikusome madojo kwa mombwa na、uh, ni ni ni munukuu madiishi wa kitabu yake chini alnafyaosema ya Ningependa ni munuku wovile anashema anashema maneno ya ya fuata yokuatika kumunuku. Katika mukutano wa laudekiya anashema hivi. Katika mukutano wa laudekiya mukutano ulifaulu kope tisheshiria ya kutofanya kazi siku ya jumapili. Katika shiria ya kuminasita waliamua kuwa siku ya jumamosi ya ni sabato injili ya baadhi ya mandi komengi ne ya sowa mwekuwa sauti. Lakini katika ishirini natisha. Elishema, wa Kristo waziweze kuabudu na kufanya kazi yoyote shikukyaju mamoishi. Banana yake wafanya kazi isikuhio. Lakini katika shikukyaju wa ya ani jumapili lazima waiheshim. Na maneno haya tunapata katika kitabu hiki kinaitwa Two、uh, L B B E at Kosaat、uh, Sacrosan、uh, Sacrosanctika Kusila. トーム1、uh, calls 1511、1512、今、マネノ、カマハヨ。今、ペンは、カディ、タマティ、シキュー、ヤレオ。今、ペンは、サママネノ、イシャイアリア、セマコワ、ウァメイ、ウンジャー、アガノ、ラミレル。今、ペンは、ペン a パパ、モジャー、パパ、インノセント、パパ、リコナイト、インノセント、カテ Na ムワカ、ミア、インエナモジャー、アディミア、インエナ、a ミナ、サバ、エディ。 Alitoa amri kuwa watu waweza kufunga shikui ya jumamosi. Hi etawafanya woyeshimu sabato na kuweka kuwa shikui yaka waida. Papa innocent alitoa amri wakati wao akasema lazima watu wafunga、uh, samhani akasema la, lazima watu、uh, wafunga kati ya shikui ya sabato kwa sababu Yesu alikuwa kaburini na wanafunzwa kwa kwa lifunga. لakini sikuja jumapili muto asifungue kwa sababu bwana alifufuka na kufanya sherehe na wanafunzio wake. Aionita kusomeya hivi, abunifungue kitabu hicho,、uh, volume one, page three fifty three and three fifty four, ni shikia na shema nami na gani. nipepata nimepata nimepata、uh, ni nakala hio nikipenda kuishoma moja gua moja shanda shanda alishema、uh, katika haya yanayotokea、uh, anashema hivi haya yanatokea katika kitabu cha labi atikosa sa korosanta kusila episode one chapter four tom eleven calls twelve forty six na twelve forty seven aiabasi inashema iyonikoalam twelve forty six na twelve forty seven katika amandishi yao anashema papa leo alitoa amri kuu a kuweke wa mikono isifanyike siku yoyote isipokuwa jumapili katika michezo baada ya siku zakofunga kama elivyo mila zababazetu kwa sababu ni siku ya kufuwa kwa Yesu kwa hivyo tunashoma katika kitabu kilichile episoa、uh, nine chapter two na iyo inashema、uh, e, e, iri kwa ni d three r four two three nine eight yaliamuru patizo Ufaniki katika shikuu ya Jua yani ya Jumapili, na tukishoma katika kitabu hicho vile vile anasema aliamu romano haya alia ufaniki. Pendo am waliondolea kufaulu na kupadilisha, kufaulu na kupadilisha kutoa utakatifu wa shikuu ya Sabato, na kupeleka katika shikuu ya Kwanza ya Juma, katika kitabu ya historia ya Kanisa ikiweze na Eusebius, na yanaasema na mamba yote. Na mamba yote ambayo yalifanyika shiku ya sabato haya tume yahamisha kuenda katika shiku yajumapiele, haa、uh, una skia vile Eusebius anashema katika Eusebius commentary on the Psalms quoted、uh, anashema volume one page three sixty one anashema mamba ambayo yalifanyika shiku ya sabato haya tume yahamisha. Si si, tume yahamisha kwenye katika shikuku yajumuapi liko sababu katika shikuku hi nisiku yaheshima na yajuu kuli kusabatu. Aionimandishi yake yeye mwenye we anapo yeshema. Mpendoa、uh, kabla ni tamaa tishie. Tunaweanza kuwa na dhiri sasa kuani ni manabi kamadanieli na ishaya walidabiri haba elhisi. Neno la mungu la zima litimia. Mandiku haya ya metimia, wameongeza na kubunguza yale ya siyo kwepo kwenye mandiku matakatifu, haya ndio alio yaona Yesu na haya kafshema kwa mbali alipo waona watu wengi wanakuenda kwa abudu. Lakini ibada ya hawa haya kupendwa na kukubaliwa na mungu. Kishia mpendwa, haka wambia kwa. Isaya alitabili vema、uh, juu yenu nini? Wanafiki kama inavyoandikwa. Watu hawa awaneishi mu, wauuniishi mu kwa midomo ilamioya o, ikombari nami. Na kumbuka Isaya kisha maeneo haya, na Yesu katika Marco saba fungo lasita, adi latisha nai na yarudi ya maeneo yale yale. Watu hawa unishi mu kwa midomo ilamioya o, ikombari nami. kisha na nile ana shema wana nia budi bure kufuaki fundisha ma fundisho yalio maagizo yawanadam ninimwaiyacha amri ya mungu nakuyashika mapokeo yawanadam akawambia vema mwai kata amri ya mungu mpate kuyashika mapokeo yenu mpendoa watu wengi wana mualalamiki ya paulo kuwa ana wachanganya kwanja ana shema katika matendo kumi na sababu mstari wa pili ana shema mtu asiwaukumu kuashiku wala sabato Um, Paulo huyo huyo anashema alikuenda kanishani kama ilivyo kuwa the story yake Kwa hivyo mpendwa Paulo ana, a, a, a, anajipinga yeye mwenyewe Yeye mwenyewe anashema imesalia Ukukumbuka waiberania ine fungulatisha Anashema imesalia raha moja kwa watu wa mungu na yoni raha ya sabatu Kwa hivyo lazima tukumbuke kuwa Kwa wana wa Israel katika shiria zile za Musa kulikuwa na siku nyingi za kuadhimisha kulikuwa na sabato nyingi za kupumzika Nyingine kila baada ya miaka saba ni sabato vile vile ukikumbuka Mambo haya yote Pamoja na siku hizo aya na damani baada ya Yesu kufa mstalaban. Siku kuhizi ndiso paulo anazozungumzia mpendoa baadhi sasa imesalia anasema raha moja tu ambaio ni ya sabato. Walai watakaopenda kufurai pamoja na mungu katika mbingu mpya na katika inchi mpyo mpendoa ina wapasa kuanzara hii yo ya sabato sasa hapa duniani siku kesho. anza sasa kwa sababu rahilio imesalia na itadumu mileni wale watyamba hawataki kuamiyongoni mwao wale walio andikiwa katika amoshinane mstari wakumi na moja hadi wakumi na tatu inasema na ntagani angalia siku zina kujia asema buana mungu ambazo zitaleta、uh, zitaleta njia、si、njia yako kusichakula wala kio chako kusamaji baalini yako kusacha kusiki anenalo buana Na watatanga tanga toka bahari, hatu bahari, toka upande wakasikazini, hatu upande wamashauriki, wataping watapiga mbiyo huko na huko, waki litafuta neni la bora na wasiliana, siku hiyo wanawa aliwazuri, avlana watazemia kwa kio, mpenua. Hawa watajitahidi kutafuta ukweli na kukufuata wakati muda bado upo na neno lenyewe li napatikana. Shauti ya mungu mpendwa inaita egishema tokeni kwangu enyi watu wangu. Ni shauti ya mungu inayohita na inashema inamalizia inafika tamati ya subu ya jioni ya leo. Inashema musishiriki dhambi zake. Na soma katika kitabu cha、ja、ufunuo kumina lane ni mstari wa ine na watano inashema. Tokeni kwa o eni watu wangu musingereke dambiza ke wala musingpokeema pigo yake kwamba ana dambiza ke azimefika hatambingu ni namungu amekumbuka maovya ke mpendoa haita patikana sauti yarema kama hiyo inayoyita ninge penda kurudia kwa sababu haya ni maneno ya muiso katika wamuye tu kwa hawa wanadam dunia wameivunja agano wameivunja agano alami lele kuivyo katika wamu hiyo muiso Haita patikana sauti ya rehema kama iyo inayo ita. Hakuna wito utakao shikika ukihita kama huo mpendwa. Aidhuru unacheo gani katika ulimengu huu. Aidhuru unacheo gani katika mahali pale popote ambapo unapatikana. Sauti inesema. Toka ufanye mapenzi yamungu, ayabashi eri yule abaya ataiteisha uti yamungu na haya ataeweza kuponya kwa sababu hakuna wito utakauzikia ukita kama huo ni makala yetu ya ya dunia hi, hama abaya imekumba hi dunia mpengo, katika makala yatisha tutasungumzia dunia katika pondel akukata maneno, yaani dunia imefika katika pondel fulani abaya po imechiundokuendelea. なこいまなしけあうえぼうわさばおえわえぼうな。 ドニアイドニアイイタワイ、コケティンパモジャカティカ、ポンデラ、コカタ、マネノ、ジェニアピンバイタカヨトケア、ウコムイタンザ、ネマネノンバイアトザ、ソムズヤカティカ、ワムヤティシャ、カティカマン、ボハヤマコ、ヤコジフンザ、チンジンザ、バグ、ドニア、イメドフィカ、ドニア、イメユンバユンバ、カマンバユワユ、イメユンバユンバ、アヴレヴレ、カティカ、アワムイナヨコジャ。 Sutakujaja kuona kuwa wale watakao shikio sauti ya mungu, watakimbia kuamungu ili wasiye wakapatikana na hatia pa moja na dunia. あのアパワカティミギネマジンアングニオリノチリ、ウォブゴナトパタマジャゴモジャンダニアエ GRFM、バグシグローブオレイドド c コム、2134010095、マサージリンナマネ。ウォイヴィオウエパモジャナシ、ポニザソフュリワカティウォータウォー a ウォーキタカウ i ンギアパモジャナシ。y のアパワカティミギネ、ロヨアングナイクウィンビアムウ b a シ u バーブ、ジンズウェ e ウェ i v ォ o リヴィアムコウナウバリキウ w e